והיה ביום הנח אדוני לך מעוצבך ומרוגזיך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נוגס שבתה מדהבה שבר אדוני מטה רשעים שבט מושלים מכה עמים בעברה מכת בלתי שרה רודה ואף גויים מורדף בלי חסך נחה שקטה כל הארץ, פצחו רינה, גם בראשים שמחו לך ארזי לבנון, מאז שכבת, לא יעלה הכורת עלינו. שאול מתחת רגיזה לך לקראת בואך, עורר לך רפאים כל עתודי ארץ, הקים מכיסאותם כל מלך הגויים, כולם יענו ויאמרו אליך, גם אתה חולה תחמונו, אלינו נמשלת. הורד שאול גאוניך, המייט נבליך, תחתיך יוצא רימה ומכסיך תולעה. איך נפלת משמים, הלל בן שחר, נגדעת לארץ חולש על גויים, ואתה אמרת ולבבך, השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי, ואשב בהר מועד בירכתי צפון. העלה על בומותי אב את דמי לעליון. אך אל שאול תורד, אל ירקתבור. רועיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו. הזה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלכות, שם תבל כאן מדבר וערב הרס, אסיריו לא פתח ביתה. כל מלכי גויים כולם שחבו וחבות איש בביתו, ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב, לבוש הרוגים מתועני חרב יורד אל אב נבור כפגר מובס. לא תחד איתם בקבורה כי ארצך שיחדת עמך הרגת לא יקרא לעולם זרע מרעים. הכינו לבניו מטבח בעוון אבותם בל יקומו וירשו ארץ ומלאו פני ערים. וקמתי עליהם נאום אדוני צבאות והכרתתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום אדוני ושמתיה למורש קיפוד ואגמי מים ותתתיה במטתיה שמד נאום אדוני צבאות נשבע אדוני צבאות לאמור אם לא כאשר דימיתי כן היה אתה וכאשר יעצתי היא לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו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 כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפע, ופריו שרף מעופף. וראו בכורי דלים, ואביונים לבטח ירבצו, והמטי ורעב שורשך, ושאריתך יהרוג. הלילי שער, זעקי עיר, נמוג פלשת כולך, כי מצפון עשן בה, ואין בודד במועדיו, ומה יענה מלאכי גוי, כי אדוני יישא ציון ובה יחסו עניי עמו.